Bueno, ba, haotxeak, eh, ba taldearen inguruan hitz egiten dugu, gogoratu behar dugu, bueno, Agotsak eh ja 2006ko apriline 8an eh, abiatu zuela bere bilbidea, eh. Eh, hain ere emakume talde bat da, Euskal Herriko emakume talde bat da sentsibilitate politiko esberrintetako emakumeak biltzen zarete bertan, ezta? Bai, bueno, ni eh... Na, Nabar dura txiki bat jarriko niokezuk egin dezuna orkezpenari izan ere, ez da, guk 2006ko apirilean egin genuela gure lehenengo agerraldi publikoa, baina esan behar da e, guk lanean den, e, aurretik ere bat dut Eta beraz, bueno, Nabar hori jarrita esan, ba, guk e, hau txaldean elkarzen gerala, sentudia desberrinetako emakumeok eta gero pentsatu genduun nolabait ausatzea gure taldea eta bertara eh, sartu ziren baituera sindikatuetako emakumeak eta feminista talde desberrinetako kideak ere. <hazio> Pizka bat e, guztion bueno, gogoeta e, nagusia izan da bueno, zein den, bueno, ba zuen kolektibotik, hau da emakumen kolektibotik, zeinako ekarpenak emandaitezken, bueno, e, gatazkari atera edo konponbide bide bat emateko ez da? Hori da, konturatu ginen, bueno, ba... Zerregin hau egia da politikoen alderdi politikoen esku dagoela eta beraz bueno, guk alde horretatik ez diegu ordezkatu nahi. Baina bai pentsatu genuen bagenu aukera beste modu batean lan egin eta ezabaida hau da datazka eta normalizazio politikoaren eztabai hau, beste modu batean planteatzea. E, duk esperientzia genuen, lege gure lanean, e, beste gai batzuetan, nola, ba e, lan egiteko modu berezi bat, eta adostezunetara irizeko gaitasun desberdin bat bizonezkoetan ematen etzena. Ta, abilezia hori aplikatu, hain ere, gatazka eta normalizazio politikoaren ezta mm -hmm. Eta gauza da, gure asmoatzela, E, aman komunean genun horretatik abiatuta, desberdin genduen horretara iritsi eta orsak ondu, eta bueno, enpatia pixka batekin, eta e, hemen arrazaia inorkeztuela, edo arrazaia denok degula kontutan hartuta, bueno, ba, e, e, bestelako doztasun batutara iritsi edo irten bide desberdinek parlanteatzeko aukera izan geroz batula. Uhum. Aipatzen duzute, edo gutxionez entzun izan dugu, ezberdintasun e, bueno, ba, kasu batzuetan bai politikoak izan daitezkenak, edo bestelakoak alde, alde batera utzi, eta modu ja pertsonal batean e, bueno, bai itzegiteko eta elkar ulertzera e, ba ez dakit errestazun handiago handiago bat aurkitu duzute behar bada bai, gune honetan, ez da? Bai, e, nik ezan dizudan bezala, gu konturatu ginen, guri ego, e, lege biltzargan egokitzen zitzaizkigun edo ez beste batzuk zirela, nozi, hau e, gatazkaren kontu hau alderdi politikoetako nagusien zegoen eta hor emakumeok eskauden ez, guri beste gai batzuk egokitzen zitzaizkigun eta horiek ezkaba edatzerakoan, hainbat alditan, emakume berdinak elkartzen girenez, egia da gure artean konfidantza bat sortu zela eta adizkire bat baita ere. Eta beraz hori aprobetsatu gen ondoren dataskaren ezkaba eramateko. Eta hor, konfiantzak giro batean, giro irikiago batean, e, bueno, bakauzak beste modu batea kontatzen dira, beste modu batean ezkaba dira, eta... Hor adostasunak e, lortzea erresagoa eta baita ere empatia lortzea ere erresagoa da, nola ez? azken ginanzuk e, parean desun hori laguna dezu eta bere egoera gertuago ezagutzen duzu eta beraz bere egoera horrekin bat erresago egiten dezu. Mhm. Mira, bueno, va ba, pieska bat gori eskoaldeari gerturatzu, gerturatus ezan berra dugu. Eh, ostira lontan Irunen badagula itzordu bat, eh, horren ba, bueno, bat izango da alde batetik bai zu, baita Elisabeth Pinol kontsi Bilbao, Ainur Aznares, Duñike Arrizabalaga jonego irizelaia ja, eta honintzalaz aparte hartuko duzute, eta moderatzaile lanetan berriako kazetaria den Idurre Eskizabel. Bueno, Horre gelditzen zaiguna, <coughs> nekane izango zen, ba jendea baitaren noski animatzea, ez? Enik ba, uste dut, gu horrela agertu izan geranetan aspaldi ez egula horrelako agerraldi publikoa, Bueno, Baina lehen 2006an lehenengo agerralde publiko horren ondoen erriz-erri ibili ginean. Eta egia da jendea ilusio natzen dela ez. Azken zinean hor, zensibilia dezberdinetako emakumiok eh, elkarrekin ikusten gaituztenean. Eta aman amankomunean baditugula gauzak eta dezberdinzen gaituen horzan ere... Bueno, badagoela bestearekiko ulermen bat, eta, bueno, horrek animatzen du, eta dizipo espizkak ere zabaltzeko aukera goten da. Eta azken zinean, an, e, burien zutea urbiltzen dena ere, pentsatzen duena, pentsatzen duela, Ozenki adierazen animatzen da, eta, bueno, badi, lortzen ditugolako beste lotura berezatuk edo hori, behintze beste herri bateko agerraldi publikoetan lortu izan da. Ez, pero ez dagoen irunen ere. Noski baietz, bai, de jaldi horrekin gelditzen gara eta zabaldu ere, gogoratuko e, dugu, zazpiter dietan ostirela ontan, irungo musika eskolan izango dela, ezkerrik asko nekane, e, gaurkoan antxete irratian gurekin izategatik. E soy y es que es